Bine ați venit la știință.info, locul unde ultimele știri din știință se discută informal și nesterios în fiecare săptămână. Eu sunt Cristi, iar eu Andrei. Astăzi este 14 aprilie 2007 și o să vorbim despre malarie, despre interfața viitorului pentru jocurile de computer, iar în final vom aborda problema planetelor extrasolare. Deci, rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul vostru. Andrei, bine venit din nou la mine în pot. Îmi pare bine să te văd de nou. Mă bucur că a devenit obișnuință și după că, că după ceva săptămâni încă mai suntem împreună. E o zi frumoasă astăzi. E o zi excelentă. Așa sper că o să fie și misiunea noastră. Să sperăm. Să-i dăm drumul. Să-i dăm drumul. Uh, pentru astăzi, m-am gândit un pic să mă mut din partea dinspre știință în partea de dezvoltare aplicată. Deci idei noi care speră să devină produse pe viitor, care să ne îmbunătățească viața. Care, care, de fapt, este unul dintre scopurile științei. Care e unul dintre scopurile științei. De exemplu, astăzi, robotul de plastic. Îți poți imagina la ce ajută un robot de plastic? Ah, chiar nu pot să-mi imaginez să refrazez, un robot care este compatibil cu câmpuri magnetice înalte. A, da, și atunci nu are nicio problemă și atunci poți să-l bage în cele mai mari supraconductoare, magneții, da. aparate medicale. Vezi, aparate medicale. Bun, și ce este special la robotul din plastic? Are toate motorașele făcute din plastic? Are absolut toate motorașele făcute din plastic și sunt într-un material care este majoritatea de sunt diamagnetice și nu perturbă un câmp de rezonanță magnetică, deci poate fi introdus în special într-un într aparat de rezonanță magnetică nucleară. Știi că e ușor de spus, dar după câte știu eu, motorașele sunt făcute cu niște circuite electrice prin care electronii să circule, sunt făcute eventual cu niște sau niște bobine care să creze că magnetii care să rotească rotorul. Cum au reușit băieții ăștia să facă toate lucrurile astea din plastic, păstrând proprietățile de conductivitate ale firelor de magnetism? Simplu, nu folosim fire, nu folosim motorașe clasice. De altfel, totul se bazează pe... Este, de fapt, un motoraș complet hidraulic, iar lichidul folosit e aer are mai multe valve care sunt presurizate din exterior care pun, pun în mișcare niște rotițe de plastic deci nu merge cu electricitate nu merge cu electricitate merge cu aer sub presiune o idee frumoasă o idee frumoasă. vroem de fapt să discut despre aplicații, că uneori nu sunt foarte evidente la ce ar ajuta să depui așa un efort ia să auzim de exemplu, în cazul știi ce e o biopsie Că tot studiați da. tu domeniu. Cum se face o biopsie? Păi o biopsie să, să ia un cuțit și să tai din pacient o bucată de carne și se uită la microscop dacă bucatea de carne, de exemplu, are celule de cancer. Nu da. cele de cancer, celule de cancer. Um, Metodele mai în civilizate sunt în loc să-l opere, să introduce un act subțin, cu care să ia pe vârful acului o probă de țesut. În practică, ceea ce fac chirurgii sau cei care aplică procedeu, o fac în orb. Te bănuiesc că poate ai avea, să zicem, un cancer la prostată și iau din diverse zone ale respectivului organ la întâmplare și au anumită șansă să găsească sau să nu găsească ceva. Dacă în cazul befește, în care există un țesut periculos, acesta este vizibil într-un aparat de rezonanță magnetică nucleară. Așa. Și deci ideea este ca acul să fie, ei se uită la o imagine pe aparat și poziționează ACU exact în regiunile care lor le se pare dubioase și merite investigate. Mai puține înțepături, mai puține tăieturi și o probabilitate mai mare de a detecta cancerul. Și acolo ăla spui tu că trebuie să fie de plastic. Și ACU e tot de plastic. Dar asta nu era o problemă. Alte idei sunt tot pe același principiu. Dacă există tratamente care se bazează prin a introduce exact în zona afectată o substanță radioactivă, un medicament și așa mai departe. În principiu, deci se așteaptă ca ei să poată să, să poți să poziționezi acu exact în zona dorită, care înseamnă reducerea dozelor, creșterea eficienței. Deci e vorba de un robot din plastic care o să te înțepe, care o să te înțepe. exact în locul în care trebuie. Exact în locul în care trebuie. Bine. Uh, pentru o precizare finală, roboțelul din plastic a fost uh, dezvoltat de către cercetătorii de la John Hopkins University în Statele Unite. Și <fie> Cristi, deci până la urmă ce ți-a atras ție ochiul săptămâna trecută? Săptămâna trecută mi-a tras atenția o știre așteptată, aș putea spune, dar nu mai puțin importantă. Este vorba de primul material cu indice negativ de refracție a luminii în domeniul vizibil. Și ce fac aceste materiale cu indice negativ de refracție? Ei bine, la intrarea unei raze de lumini în aceste materiale, raza se refractă într-o direcție opusă a celeia care ar avea loc în materiale obișnuite. Cu alte cuvinte, când bagi un creion în apă, ți se pare că el este îndoit, apropiindu-se de suprafața apei. În materiale cu indice negativ de refracție, creionul va fi îndoit în direcția opusă și anume în direcția verticală. Crist, dacă îmi permit să te întrerup. pentru mine un aspect și mai interesant, mi se pare că ele inversează cauzalitatea. Ce vrei să spui? Adică mai întâi lumina iese de material și după aceea tu o bagi. Te referi cumva la faptul că, dacă ne aducem aminte că viteza luminii în materiale este dată de viteza luminii de împărțită la indicele de refracție și pentru că indicele de refracție este negativ, viteza luminii practic va fi negativă? Da, ceea ce înseamnă că lumina merge înapoi. Da, dar cred că definiția asta se potrivește la așa-numita viteză de fază. Cu alte cuvinte, dacă ai avea o singură undă perfectă, atunci lucrul ăsta s-ar întâmpla, numai că... În realitate, ceea ce trebuie luat în calcul este viteza de grup. Cu alte cuvinte, dacă ai foarte multe unde suprapuse, ce se întâmplă cu totalitatea lor? Iar probabil că în aceste materiale, viteza de grup are, are semn normal. Cu alte cuvinte, dacă trimiți lumina în față, ea se va duce tot în față. Da, ai dreptate. De fapt, viteza de grup este cea care dă viteza de transport a energiei, care nu are voie să fie negativă. Și, într-adevăr, aceste unde, de fapt, sunt pe un spectru larg de frecvențe, și într-o anumită zonă de frecvență au index negativ, și în alte zone un index pozitiv. Rezultatul final mediu fiind cel prezis de fizica clasică. Și de ce era atât de așteptată știrea asta? Pentru că astfel de materiale au fost construite în domeniul micro sau în infraroșu, acolo unde lumina are o lungime de undă mai mare și unde materialele sunt mai ușor de construit. Era deci de aștepta ca cineva să reușească să construiască astfel de materiale și pentru spectrul vizibil. Și acei cineva sunt cercetorii de la Caltech din Statele Unite. Și de ce este atât de important materialul ăsta? care sunt aplicațiile? În principal pentru că astfel de materiale permit construcția de superlentile lentilele sunt practic lentile foarte bune care permit vizualizarea obiectelor cu o rezoluție mult mai mare în mod normal lentilele obișnuite au o rezoluție care nu depășește lungimea de undă Alumini, aproximativ un micrometru. Ori dacă folosești super, supra lentile, super lentile, atunci poți ca să vezi obiecte cu o rezoluție mult mai mare, poate chiar poți să ajungi la o rezoluție de ordinul atomilor. Și cum au fost construite astfel de materiale până la urmă? Ei bine, detaliile tehnice sunt foarte complicate, ce să spun. În mare parte m-au depășit și pe mine, însă am remarcat că i-au că folosit structuri de argint pe cristale de nitrați. Însă structurile au fost construite în așa fel încât să modifice frontul de undă a luminii incidente pentru ca lumina să se refracte în direcția dorită. Rezultatele acestea au fost publicate în revista Science Express din 22 martie 2007. acum citatul săptămânii din Albert Einstein. Lucrul cel mai de neînțeles despre lume este chiar faptul că ea poate fi înțeleasă. Ei Andrei, care e cea de-a doua știre? Cine a adus-o? Deci, dacă rămânem în domeniul tehnologiei, Rămân, să rămânem în domeniul tehnologiei nu foarte relevante, dar care mă interesează pe mine personal foarte tare. Știu, nu te-am întrebat, pentru că știu că tu nu ești un mare jucător de jocuri, un gamer, gamer înrăit, dar când ești acolo și ai o mulțime de omuleți și vrei la tot să le spui ce să facă și ai senzația că te lasă mâna sau când vrei să-l împuși nimerești în pixelul de alături. Nu te simți așa că te doare din tot sufletul, că mâna ta e mai slabă decât ceea ce ai fi putut să faci. Bănuiesc că da. Bănuiesc că m-aș frustrat. Ei, tocmai aici sunt unii cercetători care încearcă să propună o soluție. Pentru ce? Să depășească frustrarea? Să depășească să te poți juca fără să fii dependent de viteza de a scrie combinații de taste. Bun, înseamnă că ai nevoie de o ce fel de, cum se numește, touchpad sau un joystick? Nu. Păi, când vrei să faci ceva, decizia o în creier. Ideea este să construiești ceva care deja face interfața direct între calculator și creier. Adică fără tu... să mai fie nevoie de mâini, picioare, gură. Nu spune că tu vrei acum să comanzi jocurile alea de computer de direct de la adică. ei Ia să auzi, sunt curios. Deci e vorba despre un, o companie nou înființată care se cheamă Emotive Systems și care ne, pune, ne propune o cască care are câteva zeci de puncte care, iau, care încearcă să măsoare pe potențialul electric de la creier. O encefalogramă. Încearcă să obțină o encefalogramă și pe baza encefalogramei să decidă dacă tu în momentul ăla vrei să faci ceva și dacă da, să-i spună calculatorului ce să facă. Și au făcut experimente? Merge? Au făcut experimente? Merge. Deci există în pași anumite grade de dificultate. Cel mai simplu este să obțină informații despre aspectele faciale. De exemplu, dacă zâmbești, dacă ești încruntat, dacă închizi ochii. Acest lucru nu e atât de util pentru gamerii ca mine, dar pentru cei care folosesc Second Life, controlul unui avatar ar deveni mult mai ușor, pentru că dacă vrei să zâmbești la celălalt, zâmbești. Informația despre dacă zâmbești sau nu, poți să ieși cu o cameră de la vedere. Da, dar eu... Dar pentru că acesta este numai primul. Cel de-al da. doilea da. pas pe care au reușit să-l demonstreze este să-ți observe starea ta psihologică Psychică. dacă ești plictisit dacă ești calm, dacă ești excitat dacă ești frustrat, dacă ești frustrat și să schimbe jocul cu mod corespunzător ești frustrat că calculatorul joacă prea bine, mai reducem nivelul de dificultate ești plictisit, mai creștem nivelul de dificultate. Deci un joc adaptiv la emoțiile pe care le arăți în timpul jocului Da, da, da și, evident, ultimul pas ar fi cel în care tu realmente încerci să faci lucruri să se întâmple în lumea virtuală. Să prinzi ceva, să muți un obiect, să împingi un obiect. Toate asta fără ca să lucrezi cu mâinile. Să Toate lucrezi. asta fără să lucrezi cu mâinile sau cu nimic altceva. Uh. Și dacă ei au reușit să obțină acest lucru, dar numai după ce subiectii au trecut prin câteva săptămâni de antrenament. În care au învățat să gândească coerent. Uh, știi că am câteva obiecții aici. Uh, nu din întâmplare, dar uh, am folosit și o astfel de sisteme și am măsurat cu ele. Prima este uh, cât de repede, cât de rapide, cât de repede poți să citească semnalele de pe creier. Pentru că atunci când vrei să tragi într-o altă persoană, apeși imediat pe computer mouse, pe, pe mouse-ul de la computer. Asta ți-a câteva știu și eu, zeci... Poate 100 de milisecunde. Însă, mă aștept că dacă vrei ca să citești informația din creier, să ai întârzieri de ordinul secundelor. De o secundă sau de două sau poate chiar de trei secunde. Deci, ești clar pe prea târziu. Asta e prima obiecție care o am. Deci, cu toate că sună foarte frumos povestea ta. Nu sunt așa de încrezător, că astfel de sisteme o să, o să meargă pentru așa-numitele shooting games, pentru jocurile în care trebuie să împuști să, să pe cineva și să reacționezi în, în 100 de milisecunde, să spunem. Ar, sunt prea rapide. Pentru citirea emoțiilor, însă, ai dreptate și, într-adevăr, iarăși ai foarte mare dreptate, ce am observat și eu, că astfel de sisteme sunt foarte personalizate. Sistemele care, nu, semnalele care le citești de pe suprafața creierului prin encefalogramă nu, sunt, nu arată la fel pentru toate persoanele. Deci un astfel de sistem, după ce îl personalizezi el devine mai eficient. După ce înțelegi care este forma semnalor pe care tu le măsori el devine mai eficient și atunci poți să măsori într-adevăr chiar și reacții da. emoționale. Deci reacția ta este absolut normală. De altfel există și competitori pentru aceștia care sunt de părere că sistemul nu se poate Că precizia de măsurare a encefalogramei e prea slabă. Tehnologia pe care e o folosește încă nu e cunoscută, pentru că vor să o patenteze, deci nu au dat detalii clare, dar se pare cumva că ei trișează <răză> în sensul că ei nu măsoară realmente potențiale în creier, ci măsoară potențiale pe suprafața pielii date de încordarea diversilor mușchi care sunt foarte rapid de măsurat și se pare că sunt un indicator destul de pozitiv. De altfel, pentru emoții, expresia facială o poți măsura mult mai simplu măsurând potențialele de muși care muși sunt încordați sau nu. Bine, atunci. Sunt de acord cu tine că e puțin trișată. <laughs> și de data asta cu informație din domeniul, uh, uh, din domeniul uman, ca să mă exprim așa. E vorba de malarie. Malaria este o infecție ce afectează 300 de milioane de oameni anual, dintre care un milion vor muri. Pânra, până acum, cercetătorii care au investigat malaria s-au concentrat în special în crearea unui vaccin și îmbunătățirea sistemului imunitar al omului. Acum însă ei cred că o soluție mai eficientă este îmbunătățirea țânțarului purtător de malarie. Și? E bine, malaria este cauzată de un parazit unicelular, denumit plasmodium. Acesta intră în interiorul vaselor de sânge cu ajutorul sânțarilor, care sunt purtătorii paraziților. Odată aflat în vasele de sânge, parazitul mănâncă efectiv globulele roșii, purtătoare de oxigen, făcând din ele excremente sub forma unor cristale. Trebuie spus că malaria, detectată la timp, în câteva ore este tratabilă. Problema în satele africane este că vraciul satului nu poate diferenția malaria de o simplă febră, pentru că simptomele sunt cam aceleași. Iar dacă se gândește să trimite probele de sânge la centru, îi va lua câteva zile să vadă rezultatele, cu consecințe fatale pentru pacient. Până acum s-au încercat tot felul de vaccinuri. Viteza de invenție a unui nou vaccin s-a dovedit însă mai mică chiar decât viteza de mutație a țânțarilor, căci aceștia au devenit rapid imuni la multe dintre posibile vaccinuri create. De aceea, recent, cercetătorii de la Universitatea John Hoppings din, Hop din Statele Unite au ajuns la concluzia că este mai eficient să imunizeze țânțarul responsabil de malaria. Astfel ei au creat în laborator un țânțar modificat genetic, care previne infecția cu malarie. Acești țânțari au fost așezați apoi în același loc cu țânțari infectați, în proporție gale. După o perioadă de timp, populația re țânțarilor rezistenți a crescut la 70%, pentru că țânțarii nerezistenți au fost afectați mai mult de parazitul cel îl purtau. Următorul pas ar fi înmulțirea liberă a noilor țânțari modificați genetic în Africa, în așa fel încât aceștia să poată să elimine din populație țânțarii normali printr-un proces de selecție naturală. Cu toate acestea, nu este clar dacă acest proces va funcționa, că sânțarul modificat genetic nu este cu nimic superior sânțarului normal, atâta timp cât cel din urmă nu este infectat. Ori un procent foarte mare din sânțarii normal nu sunt infectați, iar asta înseamnă că procentul lor de populație nu va scădea foarte repede. În plus, spun oponenții acestei metode, se prea poate ca și țarul modificat genetic să-și dezvolte mai târziu propria lui afecțiune către un parazit modificat al malariei. În acest caz ne-am putea trezi cu o malarie mult mai agresivă decât cea pe care o avem acum sau mai bine spus, decât cea pe care o au alții acum. Aceste rezultate au fost publicate în revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Și concluzia mea ar fi numai bine scătându-ți înțelepciunea din nou știre scurtă de la tine. Din nou știre scurtă de la mine. Precum vezi, astăzi m-am concentrat pe problemele tehnice care mă rod. Jocuri. Și acum să vorbim un pic despre telefoane mobile. Mi-ar place să-mi cumpăr, de exemplu, un PDA, un calculator de buzunar. Problema e că timpul de baterie e foarte mic. Și mi-ar place ca acel PDA să fie și telefon și instalații de navigații și orice. Numai că... Problema universală. Problema universală care e la toate... Și la și la... Și la toate. telefoane mobile, este bateria. este bateria. Exact. Ceea ce urmează să discutăm este o propunere a, unui alt, a unei alte noi companii americane, care se numește Conarca Technologies. Așa. Și ei vor să propună o baterie flexibilă. Așa. Care în același timp funcționează și ca o celulă solară. <coughs> Așa. Adică atâta timp cât o lași la lumină, deci este complet flexibilă, poți să o mulezi pe suprafața unui telefon mobil, lași telefonul la soare, el se încarcă. Nu foarte mult, nu foarte tare. Da, o idee logică. O idee logică. Și simplă și încercată probabil deja. Nu a fost încercată pentru că presupune un anumit nivel de logic. Un, un anumit nivel. Deci rezultatul final trebuie să fie flexibil, compatibil cu tehnologiile actuale și, în general, în momentul în care ajungi la acestea, ajungi la aceste celule organice pe bază, celu pe bază substanțe organice care sunt, în general, foarte instabile, generează tensiuni mici și cum le stochezi. Și atunci ai cu ce soluții au venit? A, soluția cu care au venit ei, deci au o, o proprie tehnologie de a pune acest strat subțire, într-o... de a-l încapsula Așa. În, în niște folii de plastic și cu gaz inert. Și cealaltă parte importantă este folosesc o tehnologie care au, au luat-o de la Varta care tehnologie se referă la niște baterii de sub un milimetru grosime din litiu. În care magazinează energia? În care magazinează energia. De fapt, aceste baterii sunt deja pe piață. Dacă dacă îți cumperi un iPod nano sau, mă rog, chestia aia așa de 2 pe 2 cm, o astfel de baterie conține. Și, practic, stratul acela subțire de la suprafață conține și celula solară și bateria. Și funcționează ca o unitate de sine care este capabilă să genereze energie. Vezi că aici am o obiecție sau două obiecții mici. Prima este că dacă pui un astfel de material pe telefonul mobil și vrei ca bateria să se încarce la soare, atunci trebuie să scoți telefonul mobil din buzunar și să-l lași pe masă. Uh, da. Ei au obținut rezultate decente, inclusiv la iluminarea normală dintr-o cameră, deci nu necesită puteri foarte mari. Deci telefonul ăla De mobil nu trebuie să-l mai încarci la priză până la urmă, dacă lăși pe nu. masă. Nu. Ideea este că atâta timp cât îl lași, pe perioade pe masă își menține un anumit nivel de baterie încât nu răușești să rămâi cu el mort. Încă nu reușești să genereze nivele de putere atât de mari încât să susțină o utilizare continuă. Deci încă nu înlocuiești o priză, dar în momentul în care nu o ai, îți poate da acele câteva minute esențiale de funcționare. Ca să strici ajutor! Cineva să mă salveze din deșet! De altfel, ei se gândesc la utilizarea bateriilor și știi că sunt aceste sisteme de identificare pe bază de radiofrecvență. De altfel, tot mai multe pachete, orice chestie ajung să incorporeze chipuri și ar fi foarte simplu sau senzori care sunt plasați undeva. Problema e când placez oriunde un senzor. De exemplu, un senzor de temperatură, un senzor de umiditate, un senzor de gaze. Vrei să nu-l mai legi la, nu la priză? Vrei să nu-l mai legi la priză. Vrei să-l poți citi printr-un sistem de transmisie fără fir, prin radiofrecvență sau microunde și să știi că poți să-l lași acolo 10 ani și merge. Deci ca aplicație, deci asta e un alt domeniu foarte important. Sunt în orice senzor care trebuie să reziste pe un termen lung de capul lor. Primați. Și acum gluma săptămânii. Se spune că un fizician este modalitatea atomilor de a afla despre alți atomi. Iar dacă îmi permit să comentez, se da? spune că un om de știință sau de cultură este modul unei biblioteci de a face alte biblioteci. <laughs> Andrei, pentru astăzi, pentru subiectul mare de astăzi, un subiect pentru sufletul multora... L-am ales la observația unui prieten care spunea că efectul hall cuantic sau gravitonii grași, subiecte care le-am abordat în misiunile precedente, nu îl preinteresează. Desigur că acestea sunt subiecte specializate, numai puțin importante însă în fizică. Iar noi nu le facem doar pentru ca să le inventariem, ca și cum am numărat pietrele din curte. Fiecare din, acest, din aceste subiecte face parte dintr o imagine cosmică mai mare. Este încă o piatră pe care cineva o pune la fundamentul cunoașterii. Iar sufletul nostru de fizicen, să spunem așa, vibrează la frumusețea acestor pietre, la frumusețea acestor subiecte. Fiecare ele se află într-un loc vizibil sau într-un loc mai puțin vizibil. Este ca și cum sufletul unui pasionat de pictură vibrează fie și numai la combinația unor nuanțe de culoare dintr-un anumit colț al picturii. De aceea am ales pentru astăzi un subiect poate plăcut multora, dar nou, care a dat rezultate numai în ultimii zeci de ani. Uitați aici o introducere sonoră specială, o introducere muzicală. Mm. <laughs> A foarte romantic pentru ziua de astăzi. Pentru vremea frumoasă de astăzi. Este într-adevăr așa, dar probabil că ascultătorii și-au dat seama că este vorba despre spațiul interstelar, O muzică și un sunet care te trimite cu gândul la spațiul interstellar. Iar astăzi o să vorbim despre planete extrasolare sau exoplanete, cum mai sunt denumite. Sute de ani la rând le-am bănuit existența, dar de observanul le-am observat pentru prima oară decât cu 15 ani în urmă. Poate că prima planetă extrasolară acceptată ca atare de comunitatea științifică a fost cea care orbitează în jurul stelei neutronice PSRB1257. Frumos numele, nu? Foarte romantic. romantic. Aceasta a fost descoperită de Wolfson și Trail în 1992. În cei 15 ani de la acest eveniment au detectat numai puțin de 200 de planete, iar în fiecare lună mai detectăm câteva. Subiectul de cercetare este actual. Și nu este de mirare că lumea este entuziasmată, așa de entuziasmată, încât unii cred chiar că în 50 de ani vom putea descoperi prima civilizație extraterestră, ce s-ar afla desigur pe una dintre aceste planete, căci acesta este scopul acestor căutări. Ia? Dar dacă îmi permit să comentez. Îți permit, mereu îți permit. Uh, M-aș aștepta că ceea ce descoperă ei sunt planete de la Jupiter în sus la dimensiuni pe care puține șanse de a avea civilizație umană la o gravitație de peste 30 de ori cea de pe Pământ. Să știi că ei la început s-au concentrat pe sisteme solare care erau asemănătoare uh, sistemului solar al nostru. Deci s-au concentrat pe stele, de exemplu, care erau asemănătoare Soarelui. Dar este adevărat că după aceea au, au observat planete foarte mari pe care probabil nu o să găsim viața așa cum credem noi, așa cum o știm noi. Dar ăsta este unul dintre punctele pentru care, pentru mine subiectul este foarte interesant. Pentru că ca să mă duc pe o altă planetă și să găsesc și acolo oameni, cu aceleași probleme pe care le venit noi, cu aceleași orgoli, cu aceleași mândri, cu alte cuvine, cum s-au dus cum s-a dus Colum să descopere în America indieni, cu aceleași probleme pe care le avea și el să-i colonizeze și până la urmă să devenim toți același lucru, mi se pare că am plictisicos. Iar dacă aș vrea ca să găsesc alte civilizații extraterestre, aș vrea să fie cu totul altfel decât suntem noi. Ori se știe și un subiect care de fapt l-am abordat puțin săptămâna trecută când am vorbit despre muște, atunci am văzut că un organism sau un sistem se dezvoltă în funcție de ceea ce oferă mediul înconjurător. Noi ne-am dezvoltat așa pentru că am fost supuși într-un anumit, în anumit mediu înconjurător în care a trebuit să supraviețuim și ne-am dezvoltat doi ochi, două urechi, un anumit tip de ani de gândi pentru a supraviețui, pentru a ne lupta cu animale și am ajuns ceea ce suntem. Ei bine, dacă să zicem că poate pe planetelele amare o să găsim viață, pentru că mediul conjurător este atât de diferit față de cel pe care îl avem aici pe pământ, poate că acolo viața extraterestră va fi într-adevăr cu totul altceva. Da, recunosc că e frumos să visăm. Dar și viața pe o planetă extraterestră va fi limitată de fizica și chimia de pe pământ. Același 100 și ceva de elemente chimice, din care se pare că numai carbonul, azotul, oxigenul și hidrogenul oferă combinațiile posibile și ca structură de rezistență și ca, până la urmă, deci nu vor fi oameni, nu vor fi ca pe noi, nu vor avea aceeași structură genetică ca noi, poate nu vor avea genetică, dar ca materiale vor fi din același materiale ca și noi, carbon, azot și va fi atunci necesară aceeași zonă de temperatură, apă, I ceva dreptate în ceea ce spui și este o, mai mult o problemă a ceea ce așteptăm să găsim. Dar ceea ce vreau să spun e că dacă te uiți la lumea înconjurătoare, dacă te uiți la diversitatea lumii, lumii naturale în care trăim, la plante, la animale, câte specii de plante avem, câte specii de animale avem, câte diverse sunt, ei bine, toate sunt făcute din acele 100 de tipuri de atomi. De fapt, mult mai fapt. puține. Mult mai puține. Esențiali. Ei bine, și dacă numai pe planeta Pământ putem să găsim o asemenea diversitate, de ce n-am sperat? Nu zic că No. că adică tu ai dreptate, într-adevăr, e puțin probabil. Dar de ce ne-am sperat ca să găsim dincolo altceva decât ceea ce suntem noi? Ai e bine. O să trec acum puțin mai departe la detaliile tehnice și o să încerc să arăt cum am detectat aceste planete. Pentru că ele se află foarte departe, așa de departe încât sunt aproape imposibil de văzut direct cu telescoapele. De fapt, din cele 200 de planete, doar una a fost văzută direct, și aceasta pentru că era uriașă, de zeci de ori mai mare decât Jupiter, și nu era foarte îndepărtată. Pentru restul, determinarea lor s-a făcut indirect, în mod special, cu următoarele trei tehnici. O planetă masivă, ca Jupiter de exemplu, influențează mișcarea stelei în jurul căreia orbitează, provocând în special, sau în principal, o rotație a stelei în jurul unui punct numit uh, centru comun de masă. Deci, cu alte cuvinte, dacă planeta orbitează în jurul stelei, steaua de asemenea se va învârti puțin, va orbita în jurul unui punct care se numește în termeni fizic centru comun de masă. Observația directă a mișcării acestei stele ne dă atunci informația despre planeta care o influențează. Inutil de adăugat că numai planetele massive se pot detecta altfel. Dacă o planetă mică, influența este foarte scăzută. A doua metodă este o extensie inteligentă a primei metode. Aici, în loc să observăm direct mișcarea stelei, ceea ce este dificil, măsurăm spectrul stelei. Deoarece steaua se mișcă, spectrul luminii ce vine de la ea va fi deplasat fie spre roșu, fie spre albastru, în funcție de direcția de mișcare. Direcția de mișcare a stelei. Variațiile acestea în spectru sunt desigur date de rotația planetei. Perioada de rotație este aceeași, a stelei în jurul centrului comut de masă și a planetei în jurul stelei. Această metodă poate măsura influența unor planete de dimensiunea Pământului, cu condiția ca aceste planete să fie foarte aproape de stele, unde desigur că și viteza planetei va fi foarte mare. A treia metodă este simplă și ține de noroc. Aici trebuie să avem șansa ca planeta să treacă periodic prin fața stelei, în așa fel încât să blocheze o parte din lumina care ne vine de la stea. Și aici numai planetele de dimensiuni mari pot fi măsurate, care blochează suficientă lumină din fața stelei. Să ne reamintim că am uh, menționat uh, această a treia metodă când am discutat despre primul spectru măsurat al unei planete extrasolare. Pe planeta respectivă nu s-a găsit apă și s-a găsit uhum. siliciu. Am avut o discuție aia unde este spectrul siliciului și era foarte greu de observat din articolul original. Îți minte. Ei bine, acum câteva, chiar acum câteva zile s-a anunțat uh, o altă descoperire a unei alte planete extrasolare, tot așa foarte masive, uh, în care chiar uh, se găsește apă. Inventarizând tipurile de măsurători vedem că acestea nu sunt potrivite pentru măsurarea planetelor de dimensiunea Pământului, exact ceea ce ai menționat tu aflate la suficientă distanță de stele care să le permită apariția vieții pe Pământ așa cum o știm noi. Cu alte cuvinte putem să găsim planete de dimensiunea Pământului extrasolare și am găsit numai că ele sunt foarte aproape de steaua lor și circulă cu o viteză foarte mare și temperatura, temperatura fi foarte ridicată mare. Da. Ca să nu rămânem așa la nivelul filozofic, poți să dai câteva exemple de planete. De astfel de planete exotice. Ei bine, o parte dintre planetele care au fost descoperite planete extrasolare, orbitează în jurul pulsarilor, stele neutronice care sunt rămășițe ale exploziilor supernovilor cum a fost cooptată această planetă acolo pentru că este foarte improbabil să găsești o planetă în jurul, uh, în jurul stelelor neutronice. Stelele neutronice sunt rămășițele a explozilor supernovelor și te aștepta că după explozia uriașă să nu mai rămână nimic în jur. Deci unii cercetători au venit cu ideea că poate aceste planete au fost cooptate mai târziu. Dar uh, încă nu se știe mecanismul. Este încă un, uh, un subiect de studiu, dar este cert că multe dintre planetele găsite orbitează în jurul stelelor neutronice. Un alt exemplu de planetă este o planetă de mărimea lui Jupiter care orbitează în numai 5 zile în jurul stelei sale față de 12 ani necesar lui Jupiter să orbiteze în jurul Soarelui. Aceste rotații orbitale rapide au scăpat observațiilor multor cercetători la început că cei se așteptau la perioade de rotație de ordinul anilor și de aceea nu au măsurat deplasarea stelei la intervale foarte mici de timp de ordinul zilelor ca să vezi cum se poate pierde premiul Nobel. Multe dintre planetele uriașe care au fost detectate uh, sunt, după cum am spus, la o distanță foarte apropiată de Soare, de chiar o zecime a distanței de la Soare la Pământ, iar temperatura acestor planete atinge, așa cum ai spus tu, chiar 1000 de grade Celsius, de unde și numele lor de Jupiter fierbinți. Cât despre puținele planete care au perioade de mișcare orbitale de câțiva ani, Orbitele acestora sunt foarte eliptice și ăsta iarăși este un subiect de cercetare foarte activ, cum se face că planetele respective au, uh, au orbite foarte, foarte eliptice și, desigur, care sunt influențele, care ar fi influențele asupra temperaturii acelor planete. Este oare posibil ca viața să mai apară pe aceste planete dacă, dacă orbita lor este atât de eliptică? Rezumând cele mai multe dintre planetele detectate sunt exotice. Aceasta se poate datora tehnicilor utilizate de măsurătoare, care încă nu sunt suficiente de sensibile pentru a detecta planete asemănătoare Pământului la distanțe rezonabile de Soare. Se prea poate însă ca și planetele exotice să fie foarte dese în Univers. În acest caz, fie că viața nu va mai apare pe ele, fie că ea va fare sub forme foarte diferite. Rămâne ca următoarele decenii sau poate secole să dea răspunsul la această întrebare. Ca pregătire însă, Agenția Spa Spațială Europeană a lansat în decembrie anul trecut primul satelit, denumit COROT, dedicat special căutării de planete extrasolare. Timp de trei ani, el va scana mai mult de 120.000 de stele pentru a găsi planetele lor. Cine știe, poate că primul extraterestru ne va zâmbi mai devreme decât ne așteptăm noi. Dar de ce ar depinde de noi să le detectăm planetele? Poate acești extraterestri deștepți vor folosi și ei aceeași bandă de frecvență ca și noi, și vor începe să emită tot felul de televiziune extraterestre. Andrei, am ajuns la sfârșit emisiunii de astăzi. Mai cam suntat la ultimul subiect. Mi-ai pus întrebarea la început ce să fac? Anumite probleme mi se par relevante de la început. Ai început direct cu critica fără ca să intrăm în subiect. Se mai întâmplă. Acum asta o să avem o vreme foarte bună, deci mergem și... jucăm fotbal! Yes! Bine, atunci, să le urăm o săptămână plăcută, ascultătorul -o o plăcută. Și pe săptămâna viitoare! Pe săptămâna viitoare! La revedere!